Сховай пушку в галіфе під яйця. Підв'яжи хусточкою. Поки я працюватиму, стій ближче до виходу, яким би він там не був, і пильно спостерігай за всім, що відбувається. Як побачиш щось підозріле, зніми кашкета і почухай потилицю. Якщо я цвиркну слиною крізь зуби або шморгну носом, або відригну, це означає, що все спокійно. Не бійся. Якщо в мене засмикалося око, насторожися. Я почув щось недобре. Пушку виймай лише в крайньому разі, коли я скажу «Матко Боско, стань мені у поміч». Запам'ятав? Добре, що він запитав мене «запам'ятав», а не «зрозумів». Бо я нічогісінько не втямив із того, що він мені намолов. А от... Запам'ятати? Запам'ятав. Це вже професійне. На тому ділі я нарешті докумекав, чим насправді займається Збікню. Чому його Ірена найкраще вдягається, а з їхніх каструль найсмачніше пахне. Він – гравець, картяр. Коли ми підійшли до шахти, нас обступила зграя бандитів. Я похолов. Одразу захотілося схопитися за зброю. Проте тут і тепер командиром був Збігнєв. Тому довелося стриматися. Після коротких перемовин, які Збігнєв вів незрозумілою мені мовою, ну, мабуть, то був бандитський жаргон, нас на якійсь заіржавілій платформі лебідкою спустили вниз, у шахту. Мені ще під час спуску зробилося моторошно, бо я зрозумів, що ніякого виходу, про який казав збігнів, тут просто-напросто немає. Внизу була простора печера, з якою розгалужувалося кілька тунелів. Посеред неї стояв великий круглий стіл. Навколо нього – Табуретки. А на стінах горіло кілька гасових ламп, від тремтливого світла яких на склепіннях печери стрибали загрозливі тіні. Збігнів із виглядом тертого бандита, недбало похитуючись, запхавши руки в кишені штанів, обійшов стіл, заглянув під нього, помацав стільці». Все це він робив поважно, час від часу цвіркаючи крізь зуби і нецензурно лаючись. Я незворушно стояв біля платформи, тримаючи руки у кишенях, ближче до підв'язки з пушкою, а всередині все тремтіло. Збігняв сам вибрав собі місце і присів. За стіл сіли ще троє. Біля мене на варті. Лишилося двоє, і гра почалася. Судячи з усього, перший захід був пробним. Місцеві хотіли промацати гостя. Ну, не знаю випадково чи навмисно, але Збігняв вийшов з гри першим. Одразу ж по тому, як він легенько поплескав рукою по купі зім'ятих виграних купюр, хлопець зі шрамом через око поїхав на гору. І повернувся хвилин за тридцять з двома гицелями. Я помітив, що платформа підіймалася лебідкою, ручку від якої крутили два здоровані, котрі стерегли мене. Водночас я спостерігав за Збігнівом, Він шморгав носом, харкав. Одне слово, як ми й домовлялися, показував мені, що нервуватися ще не час. Проте я, чесно кажучи, був сам не свій. У такій обстановці мені ще не доводилося бувати. Я, офіцер радянської армії, стою на шухері при картярах. Таке навіть у страшному сні не снилося. Але оскільки я вже вклипався в цю історію, треба гідно з неї вийти. Я походжав печерою, імітуючи ходу в розвалочку, а сам думав, як звідси вибиратися, якщо пощастить. Може, нас тут і поховають живцем. Двоє новоприбулих гицлів, сіли за стіл і розпечатали нову колоду карт, яку принесли з собою. Збігняв узяв її в руки і блискавичним порохом пальців промацав кожну карту. Розгорнувши їх віглом і профільтрувавши на предмет шулерських позначок, очевидний наколок нерівності. Певно, карти були чистими, бо Збігнєв почав їх тасувати. Це був не просто церковий спектакль. Це була віртуозна маніпуляція, так званий львівський розклад, коли карти тасуються колом. Про це вже згодом по дорозі назад розказав мені Збігнєв. Побачивши цей фокус, один із гевелів моргнув хлопцеві, що був на побігеньках, і той знову зірвався на рівні і кинувся до платформи. Я, про всяк випадок, оглянув здорованів, які крутили ручку. Чи злякаються вони, якщо на них направити зброю? Чи вони з тих, хто своїх господарів боїться більше, ніж зброї?